Володько ще не був тут, і тому все те дуже цікаве. Гарні будинки, гарні сади, пишні хмельниці, рівні дороги. Спереду на південь стоїть стіною густий, старий, мішаний ліс, і просто на нього тягнеться валка. Біля веселки валка зупиняється. Дехто бере пиво, чути жарт і сміх, знаходяться знайомі чехи. А, Матвій, їдете? Ано-но, шаст пан Бух. Добре ділаєте. Матвій завжди добре жив із чехами. Ставив їх за взірець господарів, брав з них приклад, але чехи і його любили. Постояли хвилинку і далі. Нема часу довго бавитись, попереду далека дорога. По часі в'їжджають, ніби до тунелю, до старого, темного, мішаного лісу. Дорога тут погана, з вибоями, ще не висохла весняна гразюка. Підводи тягнуться поволі, місцями дядьки підтримують свої вози, щоб не перекинутись. Володько не може сидіти на возі, стільки тут цікавого. Злазить і біжить лісом край дороги. Хведотові також дуже кортить так побігти, але йому не можна. Ще забіжить куди, а тут нема кому за ним дивитися. А тут такі величезні, значно більше, ніж у Лебедщині, різні дерева, що саме розвиваються. Сонце ледве продирається крізь їх віття, безліч усілякого птаства гармидерить угорі, і безліч усілякого рясту росте під ногами. Володько радісно раз у раз викрикує, луна підхоплює його голос і несе кудись у хащовиння. Потім він нариває цілий оберемок різного квіття і несе матері. Від квітів пахне міцною свіжістю лісу. Вони дуже ніжні і особливо подобаються Володькові ті на високих стебельцях, що подібні на сережки якогось ясно-бузового кольору, бо вони не такі, як білий ряс чи сині фіялки, і трапляються вони не так часто. Далі дорога спускається круто вниз і стає такою глибокою, що валка раніше, ніж до неї в'їхати, зупиняється, гальмують колеса і дядьки вигукують. Агой, агой, чи не їде там хто знизу, бо на такій дорозі годі розминутися. Унизу ліс раптово уривається, несподівано виринає долиною з річкою із селом і млином. Краєвид трохи також міняється – Земля піскова зовсім нема садів і будинки лише з дерева. Їдуть селом, доїжджають до великого мурованого млина і тут зупиняються. Є то знаний млин, що про нього не раз згадував Матвій з великим ставом і стависьком. Вода в ставу дуже чиста, майже прозора, і дуже добре видно в ній цілі зраї рибок, що пливуть у різних напрямках, а також як повзають по-білому крейдовому дні всілякі рачки. Стависько густо заросли очеретом, шуваром, лепехою, по краях широким листом водяних лілей. Починають поїти у ставу коней і худобу, підвішують до дишлів опалки з обороком, попасають корови, люди снідають. Появляються великі кусні паски, кільця ковбаси, миски холоцю. З'являється і пляшка оковитої, дай бо здоров'я. Задали і Христос воскрес, стало знов гамірно. Володьку з Хведотом беруть покусневі паски, покрашенці, лишають усіх і йдуть на греблю. Мати гукає за ними, щоб дивилися. Хлопцям тут дуже подобається. У прозорій воді плавають рибки, вони кидають їм шматки паски. По сніданку рушають далі. Одразу за селом знов починається ліс. На цей раз лише сосновий. Височезні, рівні, струнки, мов воскові свічі дерева, що, здається, їм тяжко стояти, і вони ось-ось зігнуться. Деякі з них таки злегка погнуті. Такого лісу Володько ще ніколи не бачив. А яке чистий, пахуче повітря. «То лісок!» – розважають дядьки – з такої сосонки платівка вийшла б, що аршинів тридцять-сорок. А лісок різалма нічого, кажуть, на кораблі зрубати хочуть. Якісь хранцузи чи мараканці. Усе ті хранцузи та хранцузи, озиваються ззаду клим. Та, що ж, капіталу треба. Без капіталу, скажу вам, нічого не втнеш, зазначує Макар Уліянів.